Avui el Càpsules ensenya un costat molt femení, eh, però també ens acompanyen els amics de les arts, que em sembla que té femenins. Bueno, no sé si hi ha res o poc, en qualsevol cas, ho eh, escoltem. Doncs el que deman començar el programa, eh, uh, el Càpsules avui explora diferents veus femenines de tant en quan ho han fet, uh, ens agraden i doncs avui teníem ganes de, de i dedicar-los i una mica més d'atenció. De, Acabem d'escoltar la Londra Benley, uh, és aquesta cantant de folk pop espanyola però d'origen britànic, em sona caça manes anglesa i el seu pare ens emagès des de Múrcia o per all. Uh, ha escoltat un tema del seu darrer àlbum, uh, d'aquest any 2009, és Lashfield Avenue, la cançó és Still Be There i esperem que igual tenim alguna sorpresa i potser la podem entrevistar aquí al Càpsules com també ens faria il·lusió entrevistar al Càpsules la malaguenya Ani a continuació escoltarem aquella cançó que algun, algun cop ja ha sonat al nostre programa el Motorway del seu LP Start Restart Undo aprofitem doncs, que aquests dies està d'emseny de reedició del seu, del seu àlbum, també està portant-lo per tot arreu i en concret, eh, l'haurem d'esperar una mica però el 20 de març de l'any vinent estarà al Cafè del Teatre. Uh, si vols, aquest 19 de desembre ens queda més a prop, però més a lluny en quant a l'espai, a Barcelona està Cornellà. Anivisuit. I, a continuació, una recomanació que ens fan els amics de les arts. Bé, aquesta recomanació ens la el Joan Enric, però avui tenim el Ferran entre nosaltres. Ens recomanaven Herman Dune i escoltem del seu àlbum Next Year in Zion, My Home is Nowhere Without You. People put of places in frames i remember someone's face, but then I forget their names I have a book for writing down who I meet and where I'm going to But my home is nowhere without you There is nowhere like the ocean to breathe And the world is wonderful as it is Now I might try to settle down on some beach in Malibu, but my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. native and they shook my hands in a warehouse in providence rhode island they said they had a room for me there with an incredible view but my home is nowhere without you there a house is full of dogs and full of bugs in a city full of gods and full of dogs i wandered there down the streets and up on First Avenue, but my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. dit, no, que aquesta nit tenim els amics de les arts a l'entrevista, doncs ja havíem punjat aquesta temporada alguna peça del Bed and Breakfast uh, si et sembla, escoltem L'home que treballa fent de gos L'home que treballa fent de gos A les festes infantils Preu la polsa La disfressa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 no en té pas per més i fa un vistasso a les revistes. L'home que treballa fent d'agost a les festes infantils, aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa, que fa d'agost, encara es posen aviós, truca i espera resposta. Fes-te amb un pastís, canta com plenyo's feliç, i va d'un pèl no caure. Faninots amb globus de colors, i un espàs a l'Estar Wars, i un i un dinosaure. L'home que treballa fent de les festes infantils, fa un senyal la mestressa. no troben tema de conversa. Ell em l'agafa de la mà i el porta al quarto de planxa. Ell de lluny sent la mainada i fan, fan l'amor d'una forma animal entre camises i xandats, mitjons, betons i americanes que treballa fent de gos marxa com si fos famós mentre veu arribar el pare. L'home que treballa fent de gos els fa feliços a tots. Veu canalles d'una mare. L'home que treballa fent de als festes infantils no sap pas què coi li passa. Gira els ulls cap al retrovisor La dona abraça aquest senyor Amb l'amor ell no hi té graça Amb mitjons, petons, jo i american, mitns petons i, i un americanà I no si flors i un dinosaur i no si flors i un dinosaur Mijos petons i americanes Jo no fossi un dinosaur Mijos petons i americans Jo no si flors i un dinosaur. Doncs com us estàvem dient i com ja vam anunciar que aquesta setmana entre nosaltres els amics dels els amics de les arts o algun dels components dels amics de les arts o més ben dit els TechDat Catalans. Uh, escolta, uh, Ferran, Ferran Piqué, bona nit. Bona nit, bona que, nit. Què tal això dels TechDat Catalans? Bé, eh, eh, eh. va ser una broma que s'ha agafat els TechDat, eh? Molt fort, molt fort. Que poc us esperàveu, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Jo, jo als vostres pròxims concerts per veure-vos fent coreografies i tal i qual. Bé, bueno, clar, després de dir-ho, els assajos... Bé, bueno, hem hagut de muntar un mirall allà al bloc de per poder fer coreografies, però no, no, no és lo nostre, eh? Bé, bueno, expliquem que la conya aquesta de, dels tectats catalans, això va sortir a, a, a RAC1, no?, al Basté, o, o hi havia sortit abans? No, el Món Arracú. El Món Arracú. No uh -huh. sé com va anar, però en Joan Enric es va arrencar i va resumir dient que érem els amics, érem els amics érem Els Take Dad ah. catalans. Bé, bueno, sí. clar, què passa? Que esteu en plena odissea mediàtica. Oh. Que si a racó, que si fem l'espia per TV3, que si a la Com... I ara, clar, us faltava sí. ràdio oponent. Clar, i vam dir, no podem... Eh? O sigui, no podem deixar ràdio oponent. Hosti, quin compromís t'acabo de posar ara, eh? no, no. <laughs> Escolta una cosa, bueno, us tenim aquí perquè esteu presentant el, el Bed and Breakfast, aquest nou sí, disc perfecte. vostre, però abans abans de parlar del disc, ens expliqueu la típica pregunta de com vau començar, el viatge a Eivissa, i el pis d'estudiants i tot això. Sí, ho expliques molt bé, és això ja. És això directament. Sí, Resumit, sí, ja, ho he, sí, ja sí, ho he dit tot jo. En Joan Enric i l'Eduard, a Eivissa, que ja ens mig coneixíem, uh -huh. allà ens vam acabar de conèixer intimitats i, i varietats sí. i vam anar a compartir pis a Barcelona. Uh -huh. Perquè uh -huh. estàvem estudiant i tot això. I en Dani, sí. que és el quart, que és el pianista del grup, sí. era amic meu i venia els dilluns a sopar. Ah. Uh -huh. I al final vam dir, tio, paga. <laughs> Aquesta història em sona. <laughs> i és veritat, eh? si l'expliquem sempre igual perquè si l'expliquessin diferent seria mentida i no res i vam començar a tocar la guitarra allà al pis de per riure, saps? venia la gent i tocava i vam dir, va, enviem Zona Nou, que riurem i mira, quina feina ara s'ha girat Tu home, a Zona Nou no vau guanyar el premi major, o sí, no sé depèn de com es miri, Va guanyar el premi del públic, no? sí, no molt contents vam estar, eh? El Premi del Públic el 2009 2005, per nosaltres, que no havíem de sortir de casa, sí. ja va ser un regal. Uh -huh. I... sí. Imagina't lo que està passant ara amb aquest bed and breakfast, doncs pues és un regalasso. Tu diràs. Esteu contents? Molt, molt, molt sorpresos, molt contents, amb moltes ganes de poder ensenyar-ho tothom, uh -huh. i... Bueno, i ja està... Uh -huh. Aquí a Bonem. Ponent. <ríe> Seguim amb la conya. <ríe> escolta, escolta una cosa, i lo del viatge a Eivissa i els viatges paral·lels que vau fer el 2006 i el procés creatiu i tot això? O no hi ha... Sí. No, no. El, el 2005. Ah, el 2005. Vam, no, sí, el 2005 hem presentar això al nou. Sí. i el 2006, com que tampoc ens pensem en dedicar a allò de la música, uh -huh. doncs cadascú va seguir amb l'assistema professional, no? Sí. I llavors uns vam anar... Bé, bueno, jo em vaig quedar a Barcelona sí? bueno. En Joan Enric va marxar a Dinburg L'Eduard se'n va anar a San Francisco Uf. I d'allà va rebotar A l'Antàrtida I sí, vam un viatge perquè l'Eduard és científic Ah, vale uh -huh. I en Dani se'n va anar a Venècia Hòstia Però tot i això vem seguir la història no? Vem anàvem enviant cançons uh -huh. I coses I vem quedar un desembre sí. Una mica abans del desembre Sí, vem al nostre estudi petitó. Sí. Vam gravar el polot polar. Aha. Uh -huh. Moé. Que, bueno, estem molt contents de d'aquest discutem bé, tot i que no, no va tenir gens de resó. Mhm. Uh -huh. I, bueno, però bueno, va a, ser una experiència ¿no? alguna vegada heu explicat que això de, bueno, això, perdó la, la, la, la Rolot Polar, Polar sí. eh, això era la segona, la segona publicació després del Catalonautes i a continuació va vindre el Casta Fiore Cabaret, sí. era com una mena de, de preparació per, per la traca final que és aquest sí. Bed and Breakfast, és així? Sí. Amb, és que tot és tot, jo crec que tot ha anat molt rodat hem anat fent coses molt diferents perquè el Castafiore Cabaret va ser realment un cabaret, o sigui, cada cançó té coherència amb l'altra, mm -hmm. vam fer el que volíem, no tenim ni productors, ni cap estudi, ni discuràcia ja que ens digui el que hem de fer, i llavors fem el que, ens, el que ens ens ve, i ens ve una cançó francesa, que és, un, bueno, és amb 3-4, després una milonga, sí. una cançó pop, mm -hmm. una cançó així més agitanada, un rap, vull dir no té ni solta ni volta, no? Sí, sí. Vam estar jugant, i llavors ja sí que vam dir després del següent passa de ser un disc una mica més rodó, ja mm -hmm. no físicament sí. que ho és, mm -hmm. sinó a nivell conceptual que bueno, que parla sobre això, no? Bet and Breakfast, d'aquestes relacions que diem nosaltres que comencen així, són... en castellà seria un encontronasso. Sí? I, i llavors, bueno, el breakfast que sempre diem que és la part important, no? És la prova de foc de l'endemà. Sí, és la prova de foc correcta, sí, uh -huh. sí. Però que hi hà de ser, que sí, si no sí. hi és que és com, bueno, unes marejes una mica tot, no? És un... uh -huh. No, no, està, mo molt està molt ben explicat i, i el títol està molt ben trobat el, el, concepte, el concepte és molt bo i, i, i com el resumiu amb aquest Betten Breakfast la veritat és que està, està, està molt ben trobat la mm, gràcies Esco i una cosa, ja parlant de, de, de, del Breakfast de, de, del, de, de la prova de foc insisteixo mm. en el tema de, de, de que sembla que, que, que aquest és el vostre pas definitiu el disc de confirmació per donar la raó al que deia l'Albert Puig de que amb el Castafiore era una banda extraordinària a seguir-li la pista la crítica no ha anat gens malament no ha anat superbé, realment. La veritat, quan et planteges fer un disco, de sí. fet no t'ho planteges fer un disco, t'hi trobes fent sí. cançons i dius, ostres, això pot ser un disc. Uh -huh. I no et planteges en cap moment què dirà la crítica, però t'ho prometo, eh? dir, uh -huh. no t'ho planteges mai. Potser uh -huh. algun productor exterior que fa coses amb altres grups sí que es planteja i aquí... No hem, no hem de posar una intro, no hem de fer això mm -hmm. hem de tallar aquí, hem de tallar mm -hmm. nosaltres en cap moment pensaran tenir cap mena de ressò i, doncs mira, i, i llavors tot el que ens ve <ríe> és un regal uh -huh. es escolta una cosa uh, això vol dir que no, no, no penseu en les expectatives que, que, que genereu o que heu generat o sí, no, que... No, sí que presentem clar, així, així que, perdona, sí que pensem en les expectatives que estem generant uh -huh. perquè el que no pots fer és Sí sigui, tenim una responsabilitat de cop i volta ara. Sí, clar. El nostre producte, el Bed Breakfast, uh -huh. ha generat una bomba mediàtica. I, I I llavors, bueno, donarem resposta a aquestes expectatives. Anes creix, perquè ja estem treballant pels directes per fer molt millor directe que l'anterior, uh -huh. que ja vam tenir molt bones crítiques. Sí. Doncs ara de, uh -huh. de seguir treballant i treballar amb aquest barco. uh -huh. I, I escolta, de això, això dels directes, clar, jo us anava a preguntar quan vindreu a Lleida, perquè estava mirant, la, estava mirant la agenda i no trobo cap concert relativament a prop, però clar, és que un dels vostres bombassos va ser, o bombassos, un dels vostres bons concerts, o suposo que teniu bons records, el festival, Noval, Compartin Cartell l'any passat, bueno, l'any passat, l'any passat, no l'anterior, amb Manel. Sí, sí. de fet, ens vam conèixer allà amb ells. Uh -huh. uh, els coneixíem via Amayspace i t'enviaves... Uh -huh. Bueno, faim aquest conseller per si veniu tot això, uh -huh. però en persona ens vam conèixer allà i, i va, va, va ser maco, no? Uh -huh. El concert jo recordo amb bastant de cariño, uh -huh. i ens hem passar molt bé i llavors, i doncs, des de... sí, clar, els Manel estaven allà i de cop i voltaven despegar. En aquell estiu parlàvem a veure si fèiem una col·laboració ah, sí? perquè Sí, perquè cap dels dos era ningú, uh -huh. i de cop i volta van fer el disc i han despegat i super contents per ells. Eh? Ja t'ho diràs, ves-los i al darrere, eh? sí. que us volem entrevistar aquí al programa i encara no hem pogut, eh? a veure si ens ajudes, home. No, no, no tranquil Ferran, no no, no, no, no m'has de contestar res. I per això des de vale. I per això des de llavors us han comparat amb la Melody i el King Africa i tal i qual, no? O no, no us comparen amb ells. Comparen molt el Manking Africa i la melodia, és cert. No, no, tot això venia per, pel tema del folk pop català, els Manel, tot això. Jo no, jo no entraré més amb en el tema, ja sabem tothom de què estem parlant, suposo. Només dir que, clar, vosaltres sou més guapos, vull dir, no? No, valtres sou Estetat, doncs pues els Manel d'aquí no hi podem clar. fer res, en quant a espectacle... Clar. Bueno, i tot això ho diem també perquè si una cosa són els, els amics de les arts és és humor quotidià eh, una mica de... sou molt juganers amb el llenguatge, molt sí. casolans, aquest és el producte que veneu? O que us surt? Sí, és, jo crec que és això és el, és el que ens surt més aviat uh -huh. perquè no no sé, no sabríem explicar grans històries com, com fa Lluïllà, en Lluís Llach, per exemple, sí, no? Perquè, perquè ja són altres temps i la nostra forma d'expressar-nos és això, no? un llenguatge més proper sí. i la ironia i les bromes i tot això és, és perquè ens surt així, perquè som, som de la broma mm -hmm. i, i, yeah. i, bueno... I, però... històries, no? i els personatges que ens interessen a les cançons del Beethoven Breakfast, per exemple, són els losers aquests sí. que, que no els acaba d'anar bé mai i, uh -huh. bueno, i, i els punts de vista estranys de la gent a la vida, no? Uh -huh. Com, no sé, les meves ex i tu, aquest personatge que retrata sí. la seva parella o futura ex parella uh -huh. d'una manera ja... molt peculiar I el Jean. El jean també, totes aquestes així, no? Ahà, uh i -huh. uh, bueno, ja parlant, repassant una mica les vostres cançons, a, a part de, de, de l'èxit, que això ja ve del Castafiore, del Codi Da Vinci, com, com us va vindre tot això del Codi Da Vinci? Repetiu 30 vegades aquest escriptor esperançat que truca a l'editorial, això? et, et, et diré una, una, una, la veritat, <laughs> es, es... ets un Enric, sí? és molt impulsiu, sí? i un dia va dir vam de fer una cançó amb alguna cosa del Código Da Vinci. Ah, sí? I, diu té molt bona sonoritat. I res, estàvem a l'estudi després de dinar, amb la panxa ben plena, i hem començar a fer samples. Vam gravar, fer loops i re-loops, uh -huh. i vam harmonitzar-ho, i va ser això, eh? Dos uh -huh. hores, en de Da Vinci. Hosti, noi, déu-n'hi-do. I, clar, són... Si no et limites... que és que perquè surt d'això, no? Genial. I, i d'això, uh, amb, amb, amb el disc que esteu ara, doncs amb, amb l'humor d'algunes de, de, de les vostres cançons o de la majoria, el Jean-Luc que deiem, l'home que treballa fent de perquè vosaltres, em sembla que també heu hagut de treballar de coses molt rares per pagar-vos el disc que esteu, bueno, disc, la vostra vida musical, o no? Sí, sí, ja pots dir-ho, al disc, la vida, <laughs> molt difícil de de la música, t'ho dic, entre, entre, entre tu i jo. Vale, vale, ens, ja, ja ens ho sí, suposem. I clar, quan vols fer un disc sí. com és aquest, uh -huh. doncs també intentes que, bueno, admetre que tu no pots arribar a tot i has de delegar coses. Uh -huh. I llavors doncs, vam anar a un estudi de gravació, sí. uh, m'hem portat a masteritzar, hem fet les còpies, el disseny, el fotògraf, el Ibai Acevedo, uh -huh. de fet, les fotos del disc, uh -huh. el disseny, la Débora... Tots tothom Molt... ha anat posant. Sí. I això, clar... Tu perquè ningú creu en tu d'entrada uh -huh. I... i llavors clar, treballes, acabes treballant el que sigui sí, sí, sí, fent sí. de gos <ríe> uh, de pare Noel fent el que sigui entesos, no, no entenem en detalls sí. <ríe> escolta, una, una cosa vosaltres també sou molt futboleros o el 4-3-3 eh, proposat pel, pel gol a gol em sembla que és bé, va sortir així sense voler som molt futboleros. Sobretot, en Joan Enric, la i jo. Uh -huh. En Dani també, eh? És de jugar, en Dani, però no és de veure el futbol. Uh -huh. és, és un tio pràctic. I què? O aconseguirem que, que, que soni a TV3? Jo crec que no. No? Home, tant de bo que sí. <laughs> però... Això se us està marxant de les mans també, eh? Sí, se'ns escapa, però estan supercontents. És com tenir una criatura i que corre pel fàtic sola i... En un moment pateixes, però després dius, que corri. Molt bona, corri. Molt, molt bona comparació aquesta, eh? Molt bé, merci. Escolta, i allò de l'homenatge a la bola de drac? Això va ser un projecte que una noia ens va demanar que féssim una cançó per un fanzin. Sí. Del tipus, diu una, com es diu això, una cançó de bressol. Sí? Ah, mhm. Uh -huh. I llavors nosaltres hem pensar en nens i tot això. I clar, una referència era Bola la no? Sí, vam fer aquesta cançó. Déu-n'hi-do. Veig ah, que, sí. que, que tenim els mateixos referents. Jo crec que Bola <ríe> la ha marcat a tante generació No tant. només la generació de, dels 80. ah uh -huh sinó la, anteriors i posteriors. Sí, sí, la meva mare sap que és voler de drac. Sí, sí, és que va haver un moment que tothom sabia que era voler <ríe> de drac. Uh -huh. Escolta una cosa, any, anem acabant l'entrevista. Uh, clar, això li vam, ara et posarem un compromís a tu perquè li vam demanar al Joan Enric que ens fes un parell de recomanacions, vale? i les escoltem. De fet, una ja la m'ha escoltat el programa d'anar d'avui. Era si ens podies explicar una mica, ell ens va recomanar el Herman Dune. Em sembla no. que us agrada tots. Bueno, els Herman, diuen. Ens expliques per què o el us agrada d'aquesta gent, d'aquests francesos? Em sembla que són francesos. No, són, són d'Estats Units. Ah, són d'Estats Units? Val, sí, fantàstic. Sí, de Teleformia, em lloraria. Explica'ns ah. explica què us agrada els, dels Herman, diuen. Ens agrada que, si t'escoltes les lletres, sí. parla d'unes coses molt senzilles, uh -huh. molt properes, i té una forma de dir les coses que t'arriba. Uh -huh. Vull dir... No sé com ho fa, per mi és mig màgia, eh? ah. Però de cop i volta, pum, t'arriba. I la música no té res, vull dir, no és gens pretensiosa, uh -huh. no hi ha cap gran producció darrere, uh -huh. és una cosa molt buida, i t'adones que a vegades és més important anar traient coses que no passen anar afegint-ne. I jo crec que aquest home és un mestre en això. Uh -huh. I una altra recomanació que ens feia el Joan Enric, que no sé si sí? la comparteix, és Pulp, This is Hardcore. Compa bueno, sí. Compartida. Sí. Pensa que clar, vivint junts tant de temps com ah, vam clar, viure, és els referents musicals Som són els mateixos. Entesos. I evidentment el, el This is Hardcore en concret la cançó sí. és, és com una òpera del rock. Ah Perfecte, doncs l'escoltarem d'aquí una estoneta bé. i estem a punt d'acabar l'entrevista, però abans te convido a que un minutet juguem amb una amb una bateria de preguntes tontes que tant en quant fem i pots contestar o no, pots dir passo, tranquil·lament, val Ferran? Molt bé, vinga. Si em dius quin és el primer record que tens relacionat amb la música, si ho el saps. Prim... Sí, recordo en Joan Enric tocant la guitarra, uh -huh. t'estic per dels 17 anys, el primer que m'he vingut ara per lo menos, eh? Sí, sí envoltat de noies. I vaig dir, jo també vull tenir-ho. <ríe> Ai, això m'ha passat moltes vegades a mi. Jo no ho he aconseguit mai, però però entenc el que estàs dient. <ríe> Escolta, quin és el primer disc que vas comprar? El primer disc que vaig comprar... Doncs no me'n recordo. Bueno, no passa Ostres. res. No passa res. L'últim, sí. Val, digue'm l'últim. Els, els Amics de les Arts. Ole! Vaig... Qui, quin, I quin? En sèrio... <ríe> Ai, el Bed Breakfast. Vam anar a comprar-lo a Discos Castelló el dia que va sortir. Oh, quina il·lusió, no? Sí, sí. <laughs> Escolta, i Els Amics de les Arts és un disc que t'ha canviat la teva vida, no? Ens, ens dius algun disc que t'hagi canviat la teva vida, part dels vostres, evidentment. Si és que en tens ah, algun. En Jeff Buckley. En Jeff Buckley. Uf, llàstima. Sí, sí. Quina llàstima aquest noi allà al riu, allà a Nova York. Però bueno. Sí. Ai. Eh, tens algun grup que creguis que es mereix una segona oportunitat? Ups, que es mereixin. Una segona, una segona oportunitat. oportunitat. No sé. Ostres, ara m'agafes així una mica... Amb... Bueno, doncs pots mm. dir... Doncs la passem. Passem? La aquesta la passem. La passem. Em, em truqueu la setmana que ve i la tindré pensada. Vale, perfecte. I ara, I ara sí, les últimes. Una cançó per fer la migdiada, si és que la tens. O si és que te'n recordes. Sí, per fer la migdiada. Um, Green Grass of Tunnel, de Mum. Ui, Déu meu, I una per anar a la feina? Jan-Luc, t'ho diré per què, digue'm. perquè vam estar discutint molt el tempo de la cançó uh -huh. i Jan-Luc és perfecte per quan tens pressa i has de caminar ràpid vale, perquè fantàstic. et vas al tempo -ho. ho provaré, ho provaré I, i, I les dues últimes, una cançó per ser el rei de la pista de ball? Una cançó per? per ser el rei de la pista de ball? Uh, el, el, are we human? Vale. Sí, hòstia, molt, molt, molt bé I la última i la que fem a tothom I que ens has de contestar, te posis com te posis Una cançó per posar-te Al dia del teu enterrament Si és que podem fer complir la teva voluntat Sí O un disc, o... Sí, sí, la de... Aviam La de... La... Manus de Munt Copiaré L'Andy vale. Kaufman vale. La que posen en el seu enterrament Aha. De... no sé com es diu. Bueno, ja la, bus... ja la buscarem. Ja la buscarem. Ja la buscarem. Capçal al a la pel·lícula Manon Demon. Vale, la, la, la buscarem i l'última edició del càpsule és d'aquesta temporada que el que farem és ficar les cançons d'enterrament dels convidats, la farem sonar. Et sembla? Molt bé, sí. No és gaire trista, eh? Bueno, fa no... un karaoke amb, amb la gent d'allà i els hi fa cantar que esteu en un món fantàstic i que hem de riure tots. i problema. És entre hippie i molt àcida. Ahà. No, no, jo ara, et pots imaginar que els convidats que hem tingut per aquí també han dit cançons de la més variades, o sigui que no, no, perfecte, perfecte. no, no, et, faci patir, no et faci patir. Molt bé, molt bé. Doncs fins aquí l'entrevista, Ferran. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i molts ànims amb aquest Bed and Breakfast. Moltes gràcies, Santi, i a Ràdio Ponent. Molt bé. Vinga, una abraçada. Una abraçada. Adeu. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.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 si el seu tipus, millor que no fer res. I en una paret profunda, en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Babart, potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean cos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sino d'estar convençut de fer-ho. Jo vatge dirigja prosiera i va tella no ho vol després que després tot això acaba seguint un rotllo per a com vida mà. Hi ha una seqüència, una frase magistral. Una dona és una dona, no preocupa's tant saval. Vaig mirar-la i a l'hora de marxar Ella em va fer un petó que encara no s'interpreta Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc Vull entendre-ho, però no. Aquesta ja l'havíem escoltat, era el Jean-Luc, eh, la cançó que obre el disc dels, dels Amics de les Arts, i a continuació, com parla amb Ferran, una, un referent per amb ells, per tot el grup, Pulp, la ex banda del Jarvis Cocker, amb aquesta cançó del seu disc, This is Hardcore, This is Hardcore. I hem dit que avui ens hi sàpiguen per les veus femenines del panorama doncs, espanyol, probablement. Uh, no seria just fer-ho sense, sense referir-nos a, a la Lourdes Hernández, Russian Red. N'hi ha hagut moltes abans d'ella, n'hi ha moltes ara, n'hi haurà moltes després, però ella va ser una mica una, una bomba dins del panorama. Coneguda com la feista espanyola, us deixem escoltant no pas del I Love Your Glasses. Continuem al Càpsules, al 106.8 de la FM, a Radio Ponent, i aprofitant que aquest cap de setmana mmm, tenim, tenim un fet extraordinari i repetit ja en últims anys aquí a casa nostra, és el disc de la Marató, que es ven els doncs, diaris nacionals, els diaris del país aquest diumenge. Aprofitem per parlar una mica del Mishima, que estem esperant el seu disc, però mentrestant eh, escoltarem la, la, la seva participació en aquest disc de la marató del 2009 dedicada a les malalties minoritàries. Es, parla, es tracta d'Herois, la versió del David Bowie. or not nice acabem aquest, uh, aquest descobriment, aquest panorama de les veus femenines amb... Um... La bien querida, l'Anna Fernández Villaverde, aquesta noia que està, crec que està fincada a Barcelona, però em sembla que és de Madrid. Alguna cosa hi deu tindre a veure els, el David Rodríguez, aquest eh, dels barcelonins del Baix Llobregat Viv. Doncs l'hem escoltat unes quantes vegades, mm, em sembla que és una bona manera de cloure el Càpsules d'avui. A mi m'agrada molt la bien querida i escoltem avui, ja no, el Romancero. Esperando toda la tarde, toda la noche, tú no aparecías y yo no sabía qué hacer. Te estuve llamando, buscando sin descanso, pero nunca te encontré. Esté cansado con otro cuento para hoy, con flores y besos, y justo antes de irte te pusiste a hablar de amor. Amor, eso digo yo, eso dices tú, pero no lo veo.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 Eso dices tú, pero no lo veo. Me voy, esto es lo mejor. No pidas perdón, que no me lo creo. Eso digo yo, eso dices tú. let's go I això és tot, uh, avui, així acabem el, el siua. Com que el siua? El càpsul és d'avui, el càpsul és d'aquesta nit, dijous, és el 42 càpsules. Albert, on sembla que em veus per aquí a través del vidre, que et sembla tot bé, sí? Jo sembla que tot bé. Doncs això, uh, desitjar-te que tinguis bona nit i esperar que la setmana que ve ens acompanyis una altra vegada aquí a Radio Ponent i pensa, pensa que la setmana vinent hi ha el Daniel Raymond al Cafè del Teatre jo de tu no m'ho perdria Bona nit Siua, siua Siua, siua Siua, siua Siua, siua Siua, siua Mira com ets balla, sandària aquí, sandària allà. Sóc un fill de xiua, un home nou, un gran gerai. És com un gran oh, oh, oh. És com un gran ah, ah, ah. Em calo les barres de felicitat. M'han el gran xiua et vol Siua-siua Siua-siua Uh uh schiwa, siwa, chiwa, schiwa, uh uh Siua-siua Siua-siua Siua-siua She was, she was, she was